Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilayum id-din. Allahu jazzalla wala falendrojm veten për të ndihmën dhe falë kërkojm. Dorthanë s'mund të takomi prapë me dhe Allahu jazzalla val në takimet ta e radhës. Dhe sikur ç've keni të njohur të ndërrozorimi duke trajtuar shëmbujt e Kuranit, këtë shëmbuj që Allahu jazzalla val na i solli që ato kuptojmë drejt porosinë Allahu xhalleu ala ti kuptojmë mirë ato që Zoti xhalleu ala ja shpallë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Ne jemi të shembulli i fjalës së keqe. Në takimin e kaluar kemi treguar kuptimin e kësaj, çka do të thotë fjala e keqe dhe rrezikun e kësaj dhe disa kuptime të rëndësishme që kanë të bëjnë me fjalën e keqe. Dorsosonte me lenin Allah xhalleu ala do të vazhdojmë me të njëjtën temë mirë po duke u përpjekur që të sildim disa prej shemë bujve të kësaj fjallet kjeqe që fatke cish kanë prezincë në përdiqëmërje njerëzve. Andaj asë njëri nuk dënë që me folë fjallet këshia. Mirë po, jo rëllëhere kjo më varët nga dëshire e ti. Andaj ka fjallet këshia që si në pasë dërësimit fëtarë janë të këshia, por jo dhe si pasë perceptimit tonë. Andaj në sonte, do të mundohme që cilë disa prej këtyre fjallëve që çarkullojnë në gjuhët e njerëzve e që fatë kjecësht janë të këqia. Dhe duke pas përrazysht se janë të këqia, tërë, rrëdhëmish për i kësaj, tërë që kemi cek në takimin e kaluar nga pasoja dhe rëzishet, dhe më donë përshrijet në këtë, këtë fjallë të keqe. Andaj lidhja me së kliderësi dhe dersit kaluar është si kose lidhja me së shkaku dhe pasojës Adepse në i kimi dhenë përparsi pasujës para shkakut, mirë po, kjo e ka pasat akësujnë e vetë. Andaj, pasujë e tjene ato që kemi cikë në takimin e kaluar, dhe janë mjaft të shumtuara, dhe janë mjaft të rëzikshme. Në rësot dhe të lasim për atë që e shkaktonat, të satin ato fjall apo qëfar mund të bën pjes në atë që e fjall e kjeqen. Të në rësot fjallë të këqë janë të shumëta, dhe ato përfin dimenzione dhe pë Mirë po, ne dhe të mundohemi që disa për të në mejsil, disa përrej këtyre fjallëve, duke munduar që të përfim të monë segmente apo shtigje të ndryshme të jetës tonë. Kër kemi vull për fjallën e mirë, kemi thënë se fjallë e mirë në esenës është fjallë e la ilahe illallah. Dhe gjithashtë të në takimin e kaluar kër kemi thënë se qka është fjallë e keqë, Të me në është aja që më thonë thejenca është ajo që kundërshton fjalën la ilaha illallah. Në çdo fjalë e cila e shkakton hidrimin Allahu xhalla xhelaluhu, çdo fjalë e cila e rënë një të drejt prej të drejtave që i takon Allahu xhalla xhelaluhu është fjalë e keqe. E pastaj me radh duke përfshirë edhe njerëzit edhe çdo gjë që mund të jetë e keqe. Prandaj nëse ky ka çim kuptimin fjalës së keqe, do të filloj edhe me shembullin e kësaj nga jetë e përdishme njerëzve. Të ndërdozër, ne adim se njeri u bëhet musliman dhe meritan të quhet me së musliman besimtar atër këra i dekleran me zamër dhe me gjuh se është i til dëshman shahadetin se i vetëmi që meritan të drotë është Allah Gjellaluhu dhe se Muhammed e shtë i dërguar i ti. Po sa këtë pranan a i ngarkot më obligime dhe dhe, dhe tyrat sektuara dhe kvaliteti besimit e ti dhe qëndryshmëria besimit e ti më varët nga zbatimi këtyre obligime dhe kërkesave. Pra ndaj, besimi është fjal dhe veper, nuk paramendohet ndryshe. Andaj, edhe dalja nga besimi bëhet njëtë me fjal caktuara, por edhe me vepera caktuara. Pra ndaj, si kur që me fjal njeri e ndërëtën besimin dhe hynë besim është dhe me fjal del prej besimit Zotë në ruajt. Mirë po fatë këtësisht, shumë nga këto fjallë që mund t'jenë të rëzikshme, mund t'i kushtojnë dikujtë me besim, jo të gjithë njerë i kushtojnë ve me mendja. Përnda, Allah i ka thunë fjallë e keqe, nga se nuk ka dhyshmet keqe, se njeri ju me u zhvesh nga besimi dhe me i shkëput raportet me Zotë në Gjellë Gjellalu hu. Në këtër të aturimin dhe Allah Gjellë Gjellalu, fjallë e ke A, apo me e thirë dikën tjetër posa Allahu Gjellë Gjellaluhu. -Gjell dhe për këtë ka shumë ajetën kuram ku Zodë Gjellaluhat të rejkë vëmendjen dhe të rejkë uh, në mëdonë vrejtën jenëzve që tjenë të kujdes shumë në lutje të tyre. Dhe ne me ndumë se lutje është tjeshtë një ngritje duarsh dhe një renditje kërkesash. Apo? Që ne dretujme Allahu Gjellaluhat dhe me Gjell ndumë se kjo është duaja kjo lutja Aja që E gjem kuran dhe nësërnat për pegamberi së së salem Pa të shumë se është për te i kësaj Filë mërë dë gjëni disa jetë Që Zotë Gjallewala flatë për lutjen Dhe si e Trajtan këtë ibadet më të shësor Allah Gjallewala thëtë U duoni, është të gjibë lëkum Më lutë një mua E lutja bëhet si në fjallë Më lutë një mua Dëmohem në fjallë të fërmonuar asit duhet Ta lutë më Allah Gjallewala In në ledhine jes të kiberuna në ibadeti Se edhullu në gjehenneme dë akhirin Allah o thot E ata të sëtë nga mendje madhësia Braktisën adhurimin dhe me Do t'i fosë në gjehennem të poshtënuar Shikosje ka lidha Allah Gjallala duan me Kiberin Me mendje madhësin Pse? Nga se duaja dhe lutja është një laj parulje është një, një laj dëshmije Vërfrisë para Allah Gjallala Gjallali hu Apo? Nuk është ishë fjallë që thuan Por janë fjalë për cilën me gjendje. Janë fjalë për cilën me me disponim caktuar, janë fjalë për cilën me, me me me gjendje të mëndshme të varfërisë, të nevojës, të kërkesës, të paruljes, të të durzimit për Allahu xhalleu ala e kështu me radhë. Prandaj Allahu xhalleu ala thotë: "Më thirrni mua, unë ju përgjigjem juve." Dorso ata që ngamendje madhësia nuk e adhuroj Allahu xhalleu ala. Kjo këtu ka kaluar tek adhurimi, që nëmë kuptën se duaj ashtë adhurimi. Lutjë ashtë adhurim. Dhe njerëzit nuk e lutin Allah në gjellë gjellë hu për shumë arsye. Një për të tjurë është, ndështë edhe nga më kërësurët është, një lejnë mendimadësie, e cila manifestohet përmes një pavarësie, përmes një, në më honë, mundësie për me i adalë dhetë. Andaj nuk e lutin Allah në gjellë gjellë huapë Për këtë arsua, Zotit Tëbare Kautala i dëna në dunja, për ahiretit duke i poshnu që pastaj me e lutë një një tjetër në bërë. A e që nuk e lutë Allah në gjallë e uala, a e që këtë këto fjalë të mira të duave të lutje, nuk e kështë në Allah në gjallë e uala, a pa dushim se do të nëzirë fjalë të këshia, e jonë, jonë të nglim të këshia, mirë për përmbajtë të këshia, nga se të cenuin të drejtën Allah në gjallë Allah Gjellera thët gjithashtë të në Kuran Vela të dhu Mindun illahi Ma la jen fauke Vela jadurruke Fe in falte fe inneke Mina dhalimin Juh nësë në jetin ishë në gjasht Allah thët dhe mas e lut Asken pos Allahot I cili nuk dëbë Ato që të pëlluti Dëmon nuk dëbëndam asë nuk dëbëndobi Kur gjësë kamët si me cilaj Pali e nëzut Gjellewala fejnë falte, një që se këmgull me e lutë dikën të një di pasallaut do në buksut, di e se ti je zulumqarë. Dhe i kebu padresi edhe vetës të ndë, por edhe padresi në raport me Zotë Gjallewala. Andaj, të ndërru -ndër dhe -ndër zërë, sa ka një dhe për një njërë të cilët i drejtojnë për shambu me një kërkes, mjekot, ose dikujt në pozit, ose kujt do qoftë me lutje dhe me gjendje shpirtnore të asoj p i shëqërën këto fjallë me aso nevoje, me aso kërkesa të cëllat, realisht nuk duhet kushtuar të kujtë pasalajgjën levalet e mos lasën për lutje që bëhen të njerës të vdekur e në vendet saktuar a ku njerës pas një argument i shëjnë tërojnë dhe i ngritin pa nevoj pa pas bështetë e fetare për këtë qështje dhe atje do më thonë uh, formulojnë lutje dhe atje bëhenë Nga më ndryshmet të satë për dushim Zotë gjallë e walla i quen si Si të këqia Ndërsa në manim në bëshir Radiallahu ta'ala anhu Në një adith ka thënë Se pejgamberi së asëllë një ditë legjërante Njerëzve I jipën foltore Prevani ku i legjërante shokëve ti në gjemi E një ditë Dukë legjëruar pejgamberi sënë tha Et duau hua l'ibada Ta dheni se Duaja lutja është pikërështë i badeti Adhërimi në dhe Allahu Gjellewala Dhe pasta i vazhdej me elezu Ajetin që na elezu Nuk e thënë sa ata të cilët Refuzojnë me lu të Allahu Gjellewala Nga madhima dhësia Kome i futë Allahu Gjellewala Të të dëshpëruar dhe të poshtuar në gjëhënam Gjërështu në Allahu Gjellewala Në të thëtë në Koran U anë nëlë mesajit dhe Lilla Fela të dhu me Allahi e hëda Në padu shimë se Faltore të që të adhruatë Allahu Gjellewala janë dveçanta për Zotin Gjellewala dhe nuk duhet lutru aty asken, pos Allahu të barake vëtala prandaj të drëlazër djetarët për para kanë qenë shumë këmgullës dhe shumë rigorazë dhe shumë strikt në këtë qështja prandaj edhe në përlibat të në nëshma shpërmen për mundësia bashkimit mes gjemis, apo ndo një vareze, apo ndo një vendit saktuar ku njerëzit Në vend që Allahu të lutet i drejton ato rëndeve, e Allahu thot këto vende janë për Allahun, mos i jap me dikujt tjetër këtë drejt e që është e drejt e rezervuar ekskluzive vetëm për Allahun te barekatu taala. Ëndaj të ndrua Lazar shambutën shumë veç për këtë mëvol diëtor kashmilibra. Unë ndërsa vec më fillova kët për më tregu se fjala e keqe nuk është më fydika, nuk është më shoj di kan. Apo po nuk ka fjallë matkeqe se njëri ju dikut mi dhonë në qëka që nuk i takon apëta e nëve që në ti duke e cenu të drejtë në Allah Gjellegjela në atë që i takon apëta për ndaj i shetë njëzit ka jere kërkojnë në qëka nga dikosh ose lutën për dheqë caktuar, por ju Allah Gjellegjela e që ndoshta me minimumin asaj me lutë Allah në të bare këtale Allah du të jipt apëta qëfar përkushtimi, qëfar thyrje i gjenë, qëfar përullje, qëfar dërzimi, i gjenë, para, dhe është agurve, drunjëve të saktuar, e kështu më radhë duke lutur, dhe qëtësie madhe, dhe madrim maksimale e kështu më radhë, dhe formulim shumë një edukuar, forma të dëmët e lutjeve, kujtë, atyre që nuk kanë mundësime bët dëmë a zdo bi nëse e shaj besimtarin kër e lutë Allah në Gjellewala i pa vëmendëshëm, i pa kujdetëshëm i pa disiplinuar apo formulim i thjesht u se po kërka një gotu, jo Allahu Gjellewala anë e shikaj dalimin shikaj dalimin mes, mes pali se pare, pali se, se dyt anë e sikur që dëmon është e kërkuar nga pale e pare që të orientuat ka Allahu Gjellewala vete mazje me teper, tërë në do të kazut Gjellewala kërkodhën nga pale e dytë, e orientuar këhë Allahu, apo të mërëmësim nga kjo pale e parientuar, se si ata i madhrojnë, më onë gjërë dhe cektuarra që nuk me të nëdhurimin, mirë për ishe, nuk lehen me full keqë për te, madje, nuk i këthen shpilin kur, nuk i këthen këm këhaj kur, kë forma të ndryshmet të respektit, dërëso e shër besimtar vjen gjemi, ku këtu Allahu adhrojt, ku këtu namazi falit, që shtëpja s'do të gjejë Ola, mirë po nuk ka gjim respekt ne kërkuar, nuk ka gjim edukatë nacaktuar. Është eduko fal, lviz me dorë, lviz me këmbë, maji lviz me sy. Nuk din ku i ka met, nuk din ku ka met, nuk din çfarë ka, ka kënduar kështu me radh. Daj, ti do të më na, më në shëtsu, nga se ti po thosh fjalën më të mirë. Ndërsa aj që po të fjalën e ke që shikoj përkushtimin dhe shikojë disiplinën e tij atë. Prandaj është më vërtet po të dhimsur dhe është më për keqardhje çë dị rritor kët për kushtin të kët për uljen të kët dorzim ta bën dhe fat keq se si në fund Zoti thotë kjo është gjallë e keqe, nuk është darthimë thonë, thonë. Jo për shkak për mbajtjes, pa për shkak të orientimit, ndoshta jo për shkak të tingullit, po nganë për shkak të përmbajtes eksumerat, erancish më është se emëruesi për bashkët i tërksoj është se i drejtohet atij që nuk e meriton. Nuk nuk e meriton. Andaj më me elut diktjetër për ndonjë nevojë që nuk kam mundësi ta pëlqeu askush pas Allahut, është fjalë e keqe. Kjo rregull përmbledh siksoja apo. Nëse më kërkuptë dikush që ai ka mundësi me të ndihmos prish punë. Kjo është normale për njerëz. Më jap kaç porë barsh ndihmon me bajt këtë barr, kam mundësi dire këtë, këtë me bë. Mirë po me me me, me me me me drejtu kërkesa, të formuluar një fjalë saktuara, apo një lutje saktuara, dhe që këto kërkesa të jenë ato lla që nuk ka mundësi me i përmbush askush pas Allahu xhalla wala ka asër kjo është fjalë keqe. Kjo është pikë shembull që Allah e ka sjell. Donon një fjalë asela nuk ka bazë, nuk ka qëndrueshmëri, ma lehamin karar, s'ka qëndrueshmëri, nuk shkojnë qill, pranohet. Sikurse e përmenda më herët, on kjo që po sikim sonte ka lidhet ngushtë me atë që kemi thënë deshën e kaluar. Për asaj që është fjalë keqe të ndërozë ashta dhe është edhe, të fulrit, për Zotin xhallahu ala, për fen Allahut padije. Në kjo është fjole keqëja, në këshë më ndonë se po japi dikujt përgjigje, fjole mirë, Allah më përmeni, që në thash ajet e hadith, ajet e hadith është i mirë, po ti e ke përdur keqëja, apo atër kërre ke përdur pa dhije, atër kërre ke përdur pa më bështetja, atër kërre ke përdur pa, në më nënë, bazë ku e ke marrë këtë përgjigje. Në ndë Allah gjallë ula shikoni, fson një të rapt e të dhe në k ولا تقولوا لما تصف لسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون متاء قليل ولهم عذاب اليم نسوم النحل 16 117 الله جل وعلا يثوت ولا تقولوا لما تصف لسنتكم الكذبه مش ثواني رانا من جوه تاع جوا شكوني E thotë Allahu ran, gënjeshtër, mos rrai për Zotin. Duke thënë kjo është halal, kjo është haram, li të fterualla lal kezib, duke shpikur, shpifur për Allahun xhelal uala. Ka sik argument? Po sik argument po ti sik të mbështetur kuptimin e argument nuk din kush e ka thonë, nuk din se si e ka thonë. Ande se Allahu thotë me shpif për Lotin xhelal uala. E aqojna më imase me shpif për Allahun xhelal uala. Ande është fjalë e keqe. Sajrë gjatë ditë të ndodhë me thonë fjallë të këshia njëri, duke me nduar se këti përja këta një përgjigje. Jurë adhe për shumë në për faqe të internetit. Dhe vallaj për më shqerëtsu se kja shumë avta, besoj që edhe për ju apë. Faqe eksizivisht të themeluara për debate mes teistave dhe ateistave. Muslimanve dhe jo muslimanve, besimtare, bes, kusht ka do ndetë me hau kësi faqe? Kusht ka dhonë dretë me qelë, mundësi për debatë Me ufut njerë që s'kanë dhije Kjo që është e rëzik shmovaz një ja apëtën Një njëri ka hi një ditë të kërëbija Erraj, Rahimullah, ka qenë u le Alimi Madhu konë Nona e Malikot, Rahimullah e ka qenë Imam Malikot të kë, ka thonë edhe nëse smerë vesh Vëtë këshërën fëtyrë balë e ki apëtan ja Vëtë i badet e ki me e paket njeri apëtan ja Qa që u konë Alimi Madhu Ka hi një, dit, një Kan hajin shoh çka ki? S'mund mund nalpi vetë lartva, çka ki hajin inshallah? Jo, përn. po ha, ka u de kush çka kanë dot? O ti vë Allah, sot de kush, mëminë shkon me de kapun. E çka kanë dot? Thot sot është pyet për fejt Allahut aq që smëritan apo tan. Për mëna, e kanë bogat punë, këtë madhëllë nuk ka punë. Kjo punë është të mërmshme me fulin fejt Zotit që do vrejë që smëritan këtu me radh. Më ne do mejet kjo bën e kjo s'bën. Kush? Prandaj ka thon vallahi plot pik këtynë, s'ka që po flasim këtot, thos janë më meritor të futen në burg se shumë kriminal. Ai kriminale ka pun gaepshi, u habit, ka vjedh, ka bëu diçka tek fundit, edhe kjo është krim. Mir po, mund të ketë një fallë. Po ti që flet për fen Allah xhënna wala. Andaj sot vat ke thënë Allah ka diku në botë ka dikush që hin burg, pse ka volë për Allah çka s'duhet atë. Subhanallah, shikoj, a e kanë natavalt? Donse duhet më pas Duhet me pas komision, me pas njerëz që mirë me këtë çështje, ndërmirën masat, ndaj njerëzve që flasin pa dije, që shpifin. Do këtoja të kjo bën, kjo s'bën, kjo duhet. Andaj të ndrozi, mos u bëni pjesë të këtyre façëve debate, largohuni. Gjasë nuk ndihmohet thëja kështu. Nuk ndihmohet thëja e Allahu jelleu ala me me ignorancë, me me emocione, me eufori, me pastaj për shembull, po dal edhe po ja fut Diku është në argument, po aplason. S'din më e kthy, po mposhtën kush? Para njerëzve i fëj Allahu xhallahu apo bosh. Kush ose bëj ti un posh fëj Allahu xhallahu wallahu. Ti do und ai që po futemi në debat e padije. pa dije. Po është fjalë e keqe. Çë bën pjesë këtë shembull, atëherë kur njëri në fënë Allahu xhallahu flet pa dije thën. E pa dije çka nën kupton me fol pa dije. Ose nuk ka dije më e kuptuar argumentin e qartë për shembull Me e kuptua jetin, duhet me dit të fësirat Komine, si e kam këmëntu u lemat këtë etë Hadithet me i kuptu Si i kam këmëntu u lemat këtë hadith Me dit, fikun me dit Qka ka du lemat për këtë qështje Apo, ose ka fëci Me ju këthy këtë në referencëve Dhe me kuptu Ose e kanë dëgjun nga të këshë i sigur Dhe është i sigur se kështu ka thonë Ose, unë nuk po thëmë Po kësi përgjigje këmë, kështu me ratë për shamb Mirë po me, me fulë përfinë Allahu Gjalli Uala për fundime me nëzire Me i da një është kush ku ta kane Kush ka ta kane, kush ka unë këtë rejtë Për ndaj Allahu Gjalli Uala Shqikoni si e, e rënditë këtë Shqikoni po, a jetë Wallahi këtu inë pa komendë Ska nëjë për komendë Allahu Gjalli Uala thëtë në surën uh, Araf, a jetë e 33 Thëtë Allahu Gjalli Uala Araf, a jetë e 33 Kull inna ma harrëma rabbi al-fawahisha Ma dhahara minha Ma batan O l-ithma O l-bagje bi gheri l-haqqi O an tushriku billah Ma lam Junazzilbihi sultana O an tëkulu ala Allah Ma la ta'alamun Allahu jall e vola Thadzun Araf, ayetet 33 Thuaj Allahu a ka bër haram Daluar Gjdo vepër të pahishme E këte vepër është E fjall të pahishme Fjall të së është e mirë pa pa pa pa pa vazhë a thot publikisht afshehur azi. Wal ithma, gabimin dhe mëkatin, përgjësie ka ndaluar Allahu xhelleu ala. Wal baghia, brigali hak, me të drejtën e dikujt pa hak, më marr të drejtën pa hak, haram është. Wa an tusriku billah ma lam yunzil bi sultana, me bëu Allahu tshirk, ortak ndajim, po kur farhaku, po ku far argumenti, kush ka të drejtë? wan te qulu ala allah ma la taalamun do ta thuani per allah at ce nuk e dini apo shikoni ulema thon ku renditja e mëkatëve është bër nga më i lehti deri te më i rëndi e në këtë renditje i fundit domethon në kategorizim më i rëndës më thon per allah at ce nuk e dini për këtë arsye te ndrua imam ali ku ka thonë fjalë më vërtetë shumë domethën se në këtë them ka thonë Kur dëshirën të flasësht dheqë për finë a lotë, ma e në menë këto lotë, do në me shkru diqka, do me ragu dikun, do me thonë diku diqka, Imam Maliku për te apë një këshilë. Thot Imam Maliku Rahimullah, kur dëshirën të flasësht dheqë për finë a lotë, vendase vetën tënde mes gjëhnemit edhe gjenetit, dhe shikose me këtë fjallë, kahko me të që fjalla. Si ki mund zirë për allo gjën loret tjenë mesë, Parmenu e këtë, këtë situat Dhe padushim se Që njëri këtë ka parasysh Dhe dalin për Allah gjellëvala Qaj thëtë Allah të bare këtala Padushim se situata Me lene Allah dhe të jetë pak më nërë i shabton Nuk të krymë pun të ka Allah njët i mirë Nësui këm pas njët i mirë Së krymë pun Nuk të krymë pun të ka Allah gjellëvala Fakti se e pësës për foljnë ata që duhet me foljnë pra Së krymë pun kja Atani se sfolin Gjyqëtyn është, ama nuk nën kupton. Heshtja e dietarëve tash duhet me marr ndor punën i iranit. Zbog kështu. Nëse hodhë larëh gjithnem por diçka, kjo nuk nën kupton se iranite duhet me marr punën dosësh kafeja lart poshtë. Kush t'ka thon kështu të Allahu? Kush t'ka thon kështu? Çdo kush që më dhon përzi për vetën e tij për Allahu xhallahu alahu. Ti bëj ato që takon ti, ato që nuk takon s'vetë Allahu xhallahu alahu. Prandaj, është fjalë keq, është fjalë shëmtuar me thonë atë që nuk e dënë Zotë Gjellewala, nuk e ka thonë Allah të barë kërë, këtë dhe, s'kam për shtetin këtë punë, kush ka thonë këtë Allah? Ek shtu më rrata. Fjale kje që gjithashtu të ndërdozër është me utalë me fjene Allah Gjellewala, me utalë me, me besimtar, me utalë me njerës të mirë, është nga, pa dushim, më ka të më dha, edhe nga të vipra që, shpesh herë, klasifikonë nga punë që, njëri u mundë me përfundu o dhe jashtë fesë me darë për besimit zotë në ruët apër Andaj Allah Gjellewala thëtë në Koran Kull e billahi u ajatihi u rësulli këm të më të stëhzion thuaj e me Allahun dhe me argumenta Allahut dhe me të dërguan Allahut për të allëni masuar se toni të keni dalë për theja për tër një thatë disa njerëzve në kone për pegamberit Alehi Sazon, së rëzën të du të allën në pejgamberin alihi sëratu e sëratu. Gjithashtu të Allah gjëllë lewale thët, fësaufe je etihim e mbëu ma kanu bihjes të heziun. Allah o thët, së shpejti do t'ju shfaqen lajmet, informatat, do t'ju shfaqt realiteti, pra që ata janë tala përta. Apo, je talë më dikon, së shpejti kime pa realitetin, a shdojsh mu tala më marë sëzisht dhe tollja me, me fenallahu dhe tollja pejgamberit allahut jan dhe valla se është histori e gjatë nuk ka pejgamber në tokë qitare që me të tollmeto të njerëz dat apo ande allahut jan duke ngushtuar pejgamberin alayhis sallam ka thënë wala kadistuheza birusrin min qablika fa amleit lil ladina kafaru jan toll edhe me pejgambert para teja mirë po uni kam afatizuar ata që kanë mu i ka po si ka dhënë me arikalon Diri sa ka orkua, sa këtu e kërë Allah Gjellori ka denuar ato Nëse imam Gazeliu Rahimullah kërë fetë për taljen Thot, talje e ndaluar E që bëhet me fjale, talje është me fjale është gjithë denigrim Gjithë nënvlerësim Gjithë nënqmim, gjithë përbuzje Madje edhe gjithë sinjalizim ka emeta dhe mangësia e asaj me qëka pëtolosh andaj nëse një njëri përshambull fletë diqka që në bostë të asaj mund të kuptuat mangësia e fjesë allo gjellorë, adhe kjo është tollje apo përshambull të ndërdozër nëse vjenë një mjeshtër oma për një me shumë profesionale mjeshtër vjenë dhe të të shpija me kry një punë. Edhe i njohër dhe shumë ekspert i lamisë që ty për do me të kry punë. Dhe duke kry punë, aji aj e din rënditin, aji e din që gjithë me për punën. Ty për doko se ka harru diqka, ty për doko se qëtu së më nukës në banë mira, po. Edhe tush, për më doko qëtu e leke, që i thush. Dhe aji duke i bësish, i njeronë së zë së në të, të të haj, i gora, po. Po e dhirën e që përboj e këtëpun. Don e kupton në në qmim faktën që ti po dhe me a qi disesh me i një ronë zënë dënde, me qi disesh kanë. Një mëngësit e ti që a eshtë profesional atëpun. A i duke të kujta i gara? Po se përshamu me vetë, me e pytë një, dhe me nëzunë gusht një mjekë. Me, me, me nëzunë gusht me para njëtë që kështë pëdinë. Apo? Edhe me e pytë bëshka shumë thjeshtë, përshamu betimin e kujt e japën qurbon mjek, te ai qurbona, apo ai duhet jo, të talli kapon, sepse mos po bëj të podves, ja ka dopytjen tallja. Pse? Nga se këtu çështë ti më dash me qit, mungesë dikujt është ai qorë sa po. Me vet huxhën, qadish ahdetin. Atë atë thot po e di çka po ta rrezdaj, ai duhet kë punë te ai qorë bona, apo? Por ti duhet ai qorë me vet dikush, për shembull, ç sa vjet falsh të thot vjet falesh. Sa vogë të ndijem u falsh. Po aty jeh, ti u duket që po ide për ne, apo do të duket që po të nënçmoj, po po tallem ti, apo po bën hajgore me mua? Unë që 10 vjet po fola, po vetë sa vakt e nditja, u duket hajgore këtu. Pse? Pse ai me këtë pyetje po tenton me që s'është në mangsitonën. Hajde që japë dentë. E këtu duket andaj edhe njerëz kanë një nivel nivelin pak më lart, apo. I gjithë dĩshmi, ai që ka kryq dhëgjë, i urtë, gjithçka ka dorë. Ti po dënë imanë këti, që së dytë sene nuk dinë me i lidhë mirë, do me a gjitë të meta të fesa lojër le ura. Po këja i garë është, të e patollë është. Të e di që fër misu e në i ke marë me vetë. Po ndaj, me qitë, me të ndunë njerës, me qitë, me, me pasë pa qarsië, me bejë, këja është, këjë në regullë, no, se unë së të kuptojë, këtë du të spjegamë, mu këshë përmëhinë këtë në regullë kërënqët e mekës ka ndasht me svidu Kuranin në qëfar aspekti në gjuhë arabe, parëmëna edhe ka ndasht me formuluri sura që i nëgjon surës elem të rekefe feal e rabbu kja bëhas habil fil po i të i mënguat suret i kesh nime që aja është për me keshët kush ekspert e gjuhës arabe ma për gjuhë që ku është mos të nëtoni me i bu, bu konkurencë edhe për gjithë shka Prandaj tallja me fenallahu xhelleu ala nuk nën kupton me me me me me me bën një barçolid apo diçka jo po përpjekeshun e po kupton edhe kjo tallja atë me jet mangësia atë ose me nënçmu ose me përbuz jo veç fenallahu xhelleu ala atë mirpo edhe pejgamberi allah tbarakatu ala atë me përkësh muhamedin sallallahu alaihi wasallam është tallja Dhe kjo talje është për dushim, për më katër më të mloja. Dhe kjo bët me fjallë, a nda është fjallë keqe. Gjdo fjallë, që në vidë nëzaj përmballën, talje me Zotin Gjellolla, me fejnë Allahot, me pejgamberin Zotin, është fjallë keqe. Pa varzim e që fanit i bët, a bët në emër të humorit, a bët në emër të, e, për shambull, ndë një disponimi, a bët provokim, qëka dë qofta ja? Emë në ka tollim me Allah xhallahu ta'ala. Me që jam ne kot trishtues, apo thonë, me utoll me Zotin xhallahu ta'ala. Elenëmo, çfarë dënim i ka tek Allah që tollën? Prandaj duhet, ne koni kujdes mirë. Ose me utoll me dhën ibadat. Me utoll me ibadat çë ka bazë fill Allah xhallahu ta'ala. Për shembull, me utoll me furm namazit. Që tollim me fill Allah xhallahu ta'ala. Me utoll për shembull me pamje që ka bazë në argument të qartë e xhismurat, nuk lejohet me utollë mjekër ndaluar është haram, nëse mjekën e ka buar pejgamberi sallallahu, mundë sikur mos më e baur mjekën. Mendimi i tij është në rregull ashta kur sotemi, mirë po më utallë mjekër, gjëna është, fë, as është pjesë e fyes Allahu xhalleu ala. Nuk lejohet më utall me me me mbules me hijab, sepse hijabi është pjesë e fyes Allahu xhalleu ala. E me gjithatja kia që pjesë e fyes Allahu xhalleu, nuk bën më utall, dashur fjalë e keqe. Zoti xhalleu ala për këtë ka dhënë shembull, se si, si duhet fjalë e keqe në surën Ibrahima, për. A në kjo mund tjetë thash për mes fjales, mirë po, kjo mund tjetë edhe për mes formëve të tjera, si kurse për shambull, është ishareti, shenja, bërja me sy, formëve tjera, po sështë të imajon talja, po në intereson talëve me fjale, për. Talëve me fjale është prej fjales e keqe, përmërësështë njëri, qëfar arsutimi ka, dhe pse bën, pse bën këta, për. Të ndullë rehasoj që bën pjesë në fjalën e tjera që është edhe fjalë e dyta, fjalët e pamoralshme. Entojn fjalë kësia ato. Fjala e kia që është që merr rjedhën e besimtarit doni një fjalë që bashfjalën e rrugëshave. Ës fjalë e njerëzve të rrugës, është fjalë e e, e e e njerëzve që nuk kanë karakter, nuk kanë moral, nuk bën besimtari kështu ato. Gase përgjysimi nuk është vetë në veshje apo po veshja sikozë ja prasimi është më i madh prasimi është se veshja e së dukja është prasimi fillimisht një kuptim edhe mbesim pastaj një fjalë ato kush i përngjon dikujt si ai është thënë me të shet bebi qaumin fa huwa minhum i përngjon fjalë rrugëqajve çfarë është ato kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajkum andaj besimtari ruan gjunën e tij në fjalë së dytë në fjalë Atë kandidatë dëgjojë bro, joku sprekat. Sikur joku ia prekat Allah. Fjala është e keqe, fjala shëmtuar. Mas po flasim, ai nëse preket është dyfish tonë gjuna, sepse edhe ke lëndu muslimanë këo fol fjalë të keqe. Prandaj thot Enes radiuallahu ta'al anhu, kur e përshuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot Enes radiuallahu ta'al anhu, ma lam yakun rasulullah sallallahu alajhi wasallam fahisan wala laanan wala sabbaban o kane je kulin dhe lma'tebe ma lehu turi bejebinu tërsmëtën Bukhari Joven e në e se ta se pejgamberi s.a.s. nuk ka qenë fahishen fahish është kur fjollë dytë së kemujtë me një nga guja ti kur? që kjo sunete me njek pejgamberi s.a.s. duke e pasru gjuhën së ka qenë kurin dytë gjuhën e ti jamën së ka, kur së ka malku ato raste e veçanta ekstremit dyherë, treherë, njetë, ato kanë qenë shumë, shumë veçanta, në e nësensë kur s'ka malku pejgamberi sa ose leo të uëna se beben, e asë nuk e ka ofendu, kur asë kënda në qëfë se ka dosh me qërtu dikën, shikoj e bukurin e qërtimit shikoj e bukurin e qërtimit nëse ka dosh dikën me qërtu, thot e njësi, radjellanu i thonë të, turi be gjebinu, qëka i ben turi be gjebinu kur rap i thujnë dhejot ndaj të pluhruz të bali qysh për e thushk për të, qysh për e bën këtë pun bali të pluhruz të fërën e që ka i bën këtë të pluhruz të bali i ka dy kuptime një, nga, një, një kuptime është rap të e kam pas përshlim kur ka ndash dikën me përgëdhell duke e qortu apo ose me e qortu duke përgëdhell e ka thunë këtë fjallë s'ka kuptim të ronë kjo veç ka qenë shenë që s' nëjë kuptim. Kuptimi i dy që është hala më e bukur, hala më e mirë apo tu përgrost ballë do të thonë të përmirësoft Allahu mesajdhe. Apo do të mbill sejdën drejt ose sikohaje, diku që bën sejdë kështu fjalë oksivë për më vauft. Antë Allahu të përmirësoft. Allahu të zoft. Apo të tashoft Allahu ibadetin. Ti po qorton tingull është qortues. Apo situata është qortuese, por fjalori është i bukur. Kështu ishte pejgamberi sa solallahu. Fjala e keq është fjala ofenduese. Fjala e keq është fjala fyese. Fjala pamoraje, fjala e dytë, fjala rrugës, nuk i ta kanë muslimanët me këto fjalë. Dhe kjo bën pjesë në shëmbullin e fjalës së së keqës. Do të thonga, ajo që bën pjesë te fjala e keqë të domosdosh për së kvar hadithet shumë të që njerëzit më shajt, më fol keq për kohën. Ne dini se ka ndonjë pejgamber që më shajt kohën, apo? E Përshambull, flaka na dul, përshambull, në kuptim të ofendimi të kohës, ta po Ose përshambull, një në ljodh për i qëti të ftafti ose që kejër Zbankështë me thonë, pa edhe, edhe era dhe të ftafti dhe nëzitin sa këtimi Allah Gjellewala, po Andaj, ka thotë, Allah Gjellewala, në haditë kutësi, në haditë kutësi Allah Gjellewala ka thonë Mos e shoni kohën, ka se unë njëm kohë Në qfarë kuptimin njëm kohë, po unë vendose si kom e kon kohë Aje e vendohës, kuha ka mund si nga vet vetja soj me bon zet a ka mund si pa lejnë Allah gjellë ula si. a ka mund si kuha vet me e bo vetën të ftaft pa lejnë Allah gjellë ula aje e pleje, ka që temperatura ka që zbrit, ka që gretu ka që fry, ka që fejci, këtu godit ka lenë Allah, të. Se, po e të me lejnë Allah gjellë ulajnë ato a da ti nëse e ofendantin, nëse për shan po, po shpinë revolt ndaj një klimet saktuar eralisht po i bën të gjunohet. E para padrejti po pa bën se çka ka fajë kjo? Kurf forfajs kjo. Kjo është e e e udhruar. Dhe kjo është e drejtuar pe dikujt. Dhe dyta, e dyta po në mënyrë ndoshta të tërthura zyde për drejt, po tërthura zy po po orienton ofendimin tënd dhe pakënaçinë tënde në htim të Allahut dhe Leuhani. Dhe dhinë për shtotët me kuën që është, është vao për shtotët ose për shembull ëëftoftë çka do kuft, po mund një pak naci, po pa mënej pak e lehtë, më shpej normalt kupton që mirë po, jo, ju ofendim. Jo jo jo, jo shorie, sikurse dëgjoj jo më rrollapinjerësi e shojnë ku është e lënë, është e lënë, në Allah në rrugë të vën. E kuart rbi Allahut. Është rbi Allahut në shum, a ende që zotit të parë. E shojnë erën. E shojnë shiun. E dillën, e këto rrot, edhe kjo është rrot e keqe që nuk duhet të septohet, però, però na tatat. Josephia është një pjesë fasqeje të rrozhëta, eh cross fjalës së dytë dhe fjalës së eh papërasme është edhe fjalë e tij që është çdo fjalë e cila le veten e saj, do të thonë është ju në përputhje me me karakterin verbal në pesëpart. Do të mos me konfushjes apo. Por është fjalë për shembull që ka edhe aporturen e këtij katëdralë së Sartuaniazës. Psikologët kanë kanë për shemb prindje me mbrapsht fjalë, për shemb, ose më gruj fjalë që njerëzit më tash e siputojnë kështu, apo ata e kanë shkruar në fjalorra. Për shemb, edhe është edhe kështu. Nuk kam më është përgjysmë me njerëz të cilët ralesh nga nga shturë dhe shëllimi e kanë e kanë shturë fjalën që flasin elimot tjera këtu. Për më vonë ibn Omiri radhiallahu ta'alanhum Aq ka qët i kujdesë përmi edukuh fmitë sa që i ka qërtu fmitë vetë edhe kur kanë fun në një shpreje që nuk është në kësht letrara Në një të përdiqme në fllasë me ka e dë fjallë që në pak më të lërërëma në për gjuqë araba së të bukurë edhe kur anë ka në kënë gjuq letrara arabë të bukurë me kur ka fëll me gjuqë përgjamo që së fllasë njerës të e zë kënë shënë fllasë njerëtë dhe p ju kan diku atë. E pse as nukun fyysë, as nukun fedut, as nukun haram, po thjesht më kërsh me standardet e qelurit ato. Ne s'po them që na adiktim, po po them sik deri në çin shkollë kashu me kujdes për fjalë. Andaj s'po ku fjalë që i përdorin njerëzit që nuk janë të rsuar për moral, nuk janë të rsuar për edukat, nuk janë të rsuar për për për formim të duhur, pastaj thën pjesë e felotune. A pse dikurrat Po stashkurja është haram. Nështë po flastë harama, po paharam, këtë të dëshka është, të timi juridikë i kësajtë dikun tjetër mirë, po nuk është fjale mirë, është fjale, fjale kjeqe. Spaku, spaku pasë që është, do më thonë, përgjasimë ata që nuk duhet me u, përgjasua. Gjithashtu për e nësoj që të ndërlëzër mund të veqymë se është fjale kjeqe, është edhe Fjala të, noshta nuk janë të kujdesshëm dy bashkëshort mes vetave. Shpërndarja e sekreteve të jetës bashkëtorë, veçanërisht aspekteve intime dhe private, janë shoshni në rreth të ngushta apo unë ngande më do ndodhin këtu, fatkeqësisht ndodhin, apo ku njerëz shfaqin për ëtimet e caktuara, shfaqin bukuritë e caktuara këtë mat, është haram i madh, kjo fër e fol e keq është apo. Pejgamberi, shikoj, diku se duke kjo, po anë me në mënyrë shkëtamë, kur seprap kur kompojamu haram pejgamberi më ka thënë në një hadith se inna min asharrin nase indallahi yawm alqiyama ganiarët më të këqij ditën e gjykimit është ai i cili apo i afrohet gruas së tij dhe jo i afrohet atij e pastaj ajë më ngjesh izbulon sekret mes tyre haram o kjo këfën e kijaçt apo kjo është privatësi kjo është sekret mandje në çështë vietës kurrëzim zban andaj Në këtë ndërkush ku është më privatë. Këto zot e jetë leua ta ka leju mbi bazën e një marrëveshjeje. Nuk do të më thim marrëveshje apo. Ose për shembull, për çfarë të këshia është të ndrosin këtë aspekte ato, në çonse gruaja fatkeçë edhe këtu ndodhen ja përshkruan burrin e saj do një grua që ka qenë tema net apo. Apo, e kjo ndodh poqëshamo filona kë, i kish bëu flakt, e çu si kish bëu, po çu sik i ka thonë se kish bëu flakt. Haramosh, kjo, kjo është folë keqe. Po çka fashunë ai spësha? Kjo është folë keqe. Kjo është, kjo bën pjesë në fjalë të qçija që po bëhet zërtoll. Kjo nuk është keqë. Ose po shkojnë në shkollë për ë uh, në për dosmë caktuara ose shkojnë për ajncaktuara, edhe për shkuan çfar fustoni kish pos filona çyrrika, ose ose forma e tëra të proshkimit që mos tim dash në banalitetet panavaishme. Mir po, vetëkin kujdes mota po Simon në veçanërshta po. Veçanërsht mota në Simon të kujdesshme, që mos të përshkruajnë bukuritë astolit e gruas të cilja nga paqja është e mbuluar. Ajo i mbulon kurrë, e ka zbuluar mbës, i ka zbuluar te gracë ka foljuar. E pa nuk lejohet pa, në parshu, nuk lejohet në më e parshu pa, ndonëse ë bi bi pozën e besnikërisë dikush ta ka ta ka besuar. Atëh kjo është për fjalvëtë të, të këshija podcastësht, më thonë, jo rën dëgjojmë dashum që është pjesë, është pjesë e përgjegjësisë, përgjegjësisë tonë. Jo se pse të ndrurë vozr fjalë të, të, të këqija e që donë postgësh fjalë keqe është shpërdorja e sekretit, thonë. Një kush ta ka besuën një fjalë, ta ka besuën informator, djikush ta ka besuën një lajm, ta ka besuën diçka, me shpërndar që është po fjalë e keqe, po jo fjalë e keqe rëndom përmë pjesë në fjallë të këqia që përfrasin për të opëm. Nga se besimtari është, është besnik. Në nuk e shpërndan sekret në askujtë, apëm. Dhe pejgamberi sallallahu alesallem e dini se ka pas shok të ti të cilve u a ka kumtuar disa sekrete nuk këndi tjetë, apëm. Jo pëse su ka besu, po veç për të tregu shokve të ti se sekreti është Një vlerë Nuk në vlerë shoqënor auto. Nukon ne çmim për kërkon. Pse ktheja ka dhënë sekret e ty kësht kanë çmu kur gjë. Veç, ka një 1 dikujt për arsye të caktuara një sekret më dhënë atë. Prandaj kur dikush të bëson një sekret dhe e shpalos gët sekret diës se ke bëu pjesën që shemb ti Allah flet për fjalën e keqe atë. Jo rrodhan dodh, për shembull dikush thotë, më tha Filoni po e diçtë se para vështi po thonë atë. Bënë besë Nikola A së ty jo së kërpu, të heq A ta ka besu A se bënë u si disa pej Djetarët herë shumë si, si kam bërë disa Kër dikush kard Më ja zbrun i sekret Unë që e kam Nësikaj përgjë ka thon? ka më thonë Qëfar ka thonë? Ka mësë ma thuje u lavë Ka thonë se ty Apo së po ta banë zemra me majt Kinoj me e qitë E nga rkesë në tonë e mësë më ma qitë musën edhe majtësën e bëja po Apo, të të mu, se si të më kalzo më u, nuk jetë të më kalzo më u se unë e krypon dhe qka. Po veç se ki nevoj edhe ka njerë që kanovi me u shfrydhikun, kanovi me kalzo një ku që u qapo dihune, përshambun, fom sekretit. Apo. Edhe e ngarkon dike me ngarkes në vetë, mësë më ngarko më u lase, rrët ti ngarko, ti e ngarko vetë mu mësë më ngarko. Thuj, shlirë, mësë më kalzo më u. Kësi kurse, ka pas rastë, kër pegaj mësë më kaltoj një këmë me ngarko më Ma s'me ebë, unë së kam përmerë vëzu, po ma s'me ebë se se kryoni këtë punë mirë. Thu e kësë, të s'më nështë punë. Kërka dash përkëmërën së salë me eqiu omerën në meke, kërka shku me ebo umrën që kërështë e meke nuk kan leju me hi në meke, përkëmërën së fëllëmeshtë i ka anë omerët, shkaj dhe bësitëtë me të aptëtën, dhe të në lojë si vet me hi në meke. O Po të edhe që une e bëj halakavë Da unë, më thë diqka unë tani zimu më në ala A ty të vind i kërështë i krymë punë, jo që i kapat me ta A po Atër e këthom pe gëmë në mire ki Osman qutë, ja po. Osman i po Osman i ban Osman është i urtë, piti me, me laqet i janë të rëtënu A i s'din kujt me ja këthin i vjallë Ky bëm për këso, a, ma më mirë i zben I ka unë jero, së da më së më qëmua A di kërëshemite që i dëptë në dashme e përhapë kalë zama, në dashme e ma të shumës më ka thuj, po më smerë mi vete, se pasaj shpëndore, ashtë të tje e qapëton. Dhe shikoni të ndërdozër një thënje që, me te përdu me e përmbyll, thënje që kushtën sa të thush, sa të thush kushtën, i që pa problem, ma dje, s'ka pasuj që e matë, këtë kshilë, që Abbas ibn alimut Talib, Hoje Pegambërs, sa sa më ka dhënë kujna djalët e tij Abdullahut. Shpesoj që kjo këshillë vjen për neve, po pra edhe ne ti mësojmë fëmijët tonë me këtë këshillë. Dhe çdo që kanë më më mësuar me më këtë këshillë. Kjo është mësim e art, ë një edukatë të rrallë që Abu Seid radiullahu taala nuk e ka dhënë birit vet Abdullahut. Çka i ka thënë? Pëlimisht Abdullah ibn Abasi ka qenë i përgdhëluri i Omerit radiullahu taala. Don Ameriku ka qen udhëhesi besimtarve. Ë Amerikam e ka marr merija Abasin ka ka shkuar Ibn Abasin. U koni ri edhe pse diso ka rryen raportuoti. Ti fmi pa e marr, na fmi po ti morr në natëmiton. Pse veç ti po merr ti fmi në mëjlis e na z banë mor fmi ton. E ka dash pastaj Ameriku ka thonë që nuk ka punë me me me shikumë masa po. Po këtë e marr se kjo është bajë i madh. E pse s'është shnisar ti madh apo? Nuk ka punë mosha. Ora është punë dhije, edhe i ka pytë një pytë në tefsirë, s'ka në ditë, një nalë, nuk e dinë. Ka dhonë përgjegjë, është përgjegjë mëri, është përgjegjit Aba, Ibn Abasi, radiallahu ta'ala. E kur është përgjegjë i ka mënë, pe i sëtë nuk të këndurështu e më kur mërë e ku të dushë. E ka pas të ofër shumë. Ka së mëri u ku njëri i meqëm shumë, të në Ibn Abbasin kanë hadith-e. S'kam çat proju në ty, as kam çajë, atë ka lëtur Pekauzu, unë të kam tingat, unë më zëbti, se ka pasqët më për më në mirë Ibn Abbasin, pse u kunit mëç. Njëri mëç nuk kompleksohet pikuj mëson. Mban sinë në mësop. Prandaj nuk mëson veç më djemave, ai mëson. Po njëri modest i mëçem sam, pez do kujt. Prandaj thë e ka pas Ibn Abbasin afër. E kurë ka pas po baba i Ibn Abbasit Abbasit Kërën ka po Abdullohën, të e morën mirë i shpesh, të shumë babalarë, që ka bëtë? Për e më në gatë, njëllë shumën ka rikën, apo ne i minister e bondikon, se në këshumë në gatë për nërën, e pësitë rrështë në gatë mretit, apo s'ka në njerëzit për para, badi, ose, mretit, ose, djetit, apo, ose në gatë mretit, ose në gatë detit, ose në zetë, ose mirë me pas njerëzit. Andaj të mretin njëllët për para, ka pas përshype se gj Andaj, ka mujtë me shkumene me thonë që një alë jam, ka perspektivë, ka që i vëgur e ma po e mërë më veti, të është këmë së nuk dhe cimë bëndë të tyra faktorizot me shku ka një, një perspektivë po shumë a fatë shkurë të s'ka qenë kështë abbasu, konë shumë e meqë e ka mërë në ditë një alë në ti abdullon dhe e ka ullë edhe keqë që e ka mësuo është veç me full mirë ta shki mëngu që ka e ka mësuo e ka mësu veç rruj për i fjore s'keqe që të që përflot ma që ta doqë me përmbyllë me këshilën e abbasit i ka thonë, o birim po të shohë që o meri po të afrën shumë po të mer me vete shum. meri me vetë shumë meri për i babës tri përësi kur mos i harate në të kuptim, ta një shko me kondush s'ta bëj goja për. tri përësi, e para ka thonë mos i a ja zbulo sekretit apë. të ka besu me posa ofër Mose keq përdartash, dhe po, une, se njëtë kanë me dit, e që ka po planë, përshamu, halifja këto, e kjo që ka po planë, une e di. Përse u ku një vogël, me dalë para shokëve timi, ka du që ka dionis dhe një përshamu, ka umë nësë të martanë, këpunatë. Mose ja zbullo korë sekretin. Moja, sekretin, bo në besë nekë, atë ka besu. Dëshmoja, se ja ka vlejme të besu apë. E pare, ka thonë, birë janë, Mos ja zbulo kur sekretin. Keq çka është, është buar që kanë po të zduhet me pa merë se të ka afruar, është buar ke dikun? Mos tu apeloj domën e merë, po çka diu ne? Ja ja, mos bëk këto. Mos bëk këto. Le njerëz me një uftëminë të shonjuin ata, timosu përzi. Apo sahet ka mund të më di do punë që njerëz nuk e dinë? Respektoj. Është ka çfarë edukate e ndaltë kjo. Mos ja zbulon sekretin. E dyta ka thon kur në prezencë ti mos e përgojosh këndov. Për. Domethënë mos e keç përdor afërsinë për më i godit njerëz ata. Po, se ti kur t'jas bën dikujt nitmit paromerit, të më renda të të qendrë. Po, e ti veçse kjo ofertë që ke mundësia me fol më mirë tani, mos e bë këto. Se ti buresh një relig, ligësi është me keç përdor afërsinë dikujt me godit dikotë kë ajo ligësi asnjëherë. Nuk bën një njëri njëri bujar, një mirëzbon këto. Andaj, mos e përgoja në prezencë të omerit kërkan. Zdiju në. Nëse ke mund si të mund, komendi kësë o fjolë, me full mirë, me lavdu di kanë, me egzu omerin bëne, për në njësha, shuj. Mos e ja shpërndoj sekretin, mos e përgoja asë kënë në prezencë të ti, dhe e treta, rrua jo që mos të kapë në rren kër omerit e dhe. Rruja dhe. Do në asë njërë e rrujë që mos të tëton të të që dikonë kanë rati të martuar. Kur nëse çotria Tendëza Yiriko nuk i bën dëm kuastën në konas topa. Nëse është besnik, është i sinqert, edhe është i pajisur me fjalë mirë. mirë. Po ndryshe, këtë triajen edhe përfundimi i kësaj apo që ka fjalë të këqija shumë tëra. Mir po fjalë e keq është shpërdorja. Shpërdorja e sekretit. Përhapje e sekretësh orale të këqija këto janë që është përgojimi, borthja e fjalëve, më marr më ma aq që nuk të përket. Ke këtu fjalë këkia që bën fjalë për to shoqëmbull që ne po trajtojmë. Edhe fjala e këqij është madje nga më të këqij është gënjeshtra me rajt. Është fjala e këqij atë. Është gënjeshtra mund të jetë nga ato që është shumë e qartë si dielli që duket gënjeshtra, po mund tjetë të jetë edhe ata që ti s'duke ta marr gënjeshën mësë rrajë për asë gjapëtën, falë drejtë gjithëmonë, edhe atërë kur, thush, ja, nuk ka së përrajë, po si ka të zë, ja, bënë gjithëmonë i drejtë atë, falë dë vërtetë i gjithëmonë, që të trajnohet gjua në thënjë dë vërtetës, edhe të ruash nga një njështë, veçanërështë, veçanërështë para të ujë që të kanë besu, të kanë, kanë konsideratë, po. andaj të ndërëzër n Omerin, Omerin, po. që ti i ofrono merë, nikabsu merë. Do të thotë, do të thotë, është një kujer familjet tona. Të afroin, kanë kujdes për ty, kanë respekt për ty për shkak të besimit tënd, për shkak të namazit tënd, për shkak të kulturës tënde, për shkak të islamit tënd. Njerëz të afroin, të besojnë me anë të xhir. Mos e usbuloj kur sekretat, apo mos fol kësaj për askën prezencën e njerëzve kur edhe mos nga një kur, nëse këto të rrje imon, me lene Allah Gjallala, i sigur nga fjole e keqe, dhe nga gjithë ato që kanë bëmë e fjole e keqe. Allah Gjallala, në mundësof që në gjuët të, të rrjedhë gjithë mund fjole e mirë, dhe Allah në ruajtë që asni herë, mos të rrjedhë nga gjuët të nga fjole e keqe. Qfar duk ofte? Duk e filuar nga lutja dikë, të të pasë Allahot e derit e ato që mund tjenë si Qëllon mos uchitimme të dobeçam kudo që të jemi me fjalat tona dhe me veprat tona. Ë, për fund edhe një lajmrim. Të ndërrohet nazar imin e muaj në Muharram dhe muaji Muharram është për muajve të shajnt dhe ajo që veçon këtë muaj është agjërimi i shumë në këtë muaj që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi dhe ka nxitur agjërim. Mirpaja po që është edhe më veçantë është agjërimi i ditës 9 dhe 10 të muajit Muharram, ngasë këtë ditë Allah ka shpëtuar Musaun alayhi salam Dhe pe gamë ka në Kapos, a jeni shaj mirnjohje për shpatim në vllautë të ti, Musa Talson me e agjëru kët ditë. Në por duke pasur hyrje hebrejtë kanë agjëruar njëjtë Kaposh që me kon më i veçantë në këtë mirnjohje, andaj ka agjëruar një ditë përpara ose ka thënë një ditë bas. E sipas kalendarit të këtij viti, data 9 është dita e prantë e xhumo. Dita e shtunë është dita e 10. Do të thotë dita e dielës është dita e 11. Ajë që të me gjëru, ditë në nonë të zë dhejtë a gjëranë gjumonë edhe të shtunë, ose të shtunë edhe dilën. Po, si të qoftë, ka të qipësidhe i bjenë ditë e dhjetë, ditë e dhirësit tona fëmë. A në dyke pasë, po që është iftarë, shumisë e në gjëru shumë, unë përvreqë që këtë ditë me shtu, në më dhirës, në më dhirës, në gjëru e inshallah takohemi mas dyave, inshallah bina. Shtu në ashtë me bë që edhe gjërushën për adhë njëftatë për kushtori ma shumë në adhërinë përmenë të Allah Gjelle Huala, e lësë Allah Gjelle Huala, e si kërsa e ka shpëtu Musaun, e sa me, me roptë, e Allah Gjelle Huala, edhe ne vëmë nga shpëtu nga gjdo e keqe, nga gjdo kurth, dhe nga gjdo e ligë që riziko në rizikonjet në kësej botën, botën djetërën. Zotë i shpërlejët në takim nashën, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala Ahli, wa sallallahu ala Ahli, wa s